Dikatakan di sini Walid bin Mughirah dan As bin Wail, Aswad bin Muttalib, Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Muhammad, halumma fal ta'bud ma na'bud wa na'bud ma ta'bud. Wa nasyarik nahnu wa anta fi amrina kulli." Muhammad ayo kamu nyembah apa yang kami sembah dan kami juga menyembah apa yang kamu sembah kita toleransilah satu sama lain saling menghargai maka turun ayat Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun katakan wahai orang-orang kafir La a'budu ma ta'budun La a'budu filhal Aku tidak beribadah filhal sekarang ini Ma ta'buduna apa yang kamu sembah Minal asnam daripada patung-patung Sekarang aku tidak menyembah apa yang kamu sembah Wala antum dan tidaklah kamu Abiduna menjadi penyembah Filhal dalam keadaan sekarang ini Ma'abudu apa yang aku sembah Wahu Allah Itu Allah Wala ana abidun dan tidaklah aku Abidun menjadi penyembah fil istigbal di tahun yang akan datang di masa depan ma'abatum apa yang kamu sembah apa yang telah kamu sembah tidak mungkin aku akan menyembah tidak mungkin akan bisa lasana al atiyah wala hadhisana Wala antum dan tidaklah kamu abiduna menjadi penyembah fil istiqbal di masa yang akan datang ma'abudu apa yang aku sembah Berarti ini ikhbar dari Allah bahwa mereka yang datang kepada Rasulullah enggak akan beriman. Dan kamu di akan datang tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Berarti tidak beriman mereka sudah dinas mereka kafir. Innal abad Alim Allah minhum Allah mengetahui dari mereka Annahum layu'minun Mereka bukanlah orang yang beriman Tidaklah beriman Wa itlak ma'ala Allah Ala wajil mugabarah Jadi mereka sudah dinyatakan Tidak beriman Ditutup hatinya oleh Allah Loh. Nabi kan disuruh dakwah Lah kok seakan-akan ini adalah tanda kunut atau taqnid bin rahmatillah seakan-akan mereka enggak berislam ya karena Allah sudah maha mengetahui mereka enggak beriman wa itlaq ma Allah ala wajhil mughabalah dan lafat ma pada Allah itu ala wajhil mughabalah karena ma itu adalah untuk yang tidak berakal ala wajhil muga balah tapi liman yujawiz bagi yang tidak bagi yang berakal juga bukan ala wajhil muga balah ini berarti karena ada khilaf ada yang berpendapat mah juga bimakna man ini gitu Ummah di sini bisa diartikan mausullah Bima'na al-ladhi Kalau kita bahasakan gini La'abudul ladhi ta'budun Wala'antum wala abidun al-ladhi a'bud Wala'ana abidul ladhi abattum Wala'antum abidun al-ladhi a'bud Gitu Kalau mausullah Ada lagi bima'na al-masdar kalau mana Masdar begini, laabudu ibadatikum, walla antum abiduna ibadati, walla ana abidun ibadatakum, walla antum abiduna ibadati. Kalau mana Masdar, kalau ma Masdar ya, gitu cara mengartikan. Sebenarnya ada empat agwal di sini. Ada empat agwa lah ada di sini. Baik. <San> Lakum dinukum waliyadin, ada yang membaca walidin. Lakum dinukum waliyadin, ada yang baca walidin. Haa? Huh? Untuk li-nya, ada li ada li. Dini, din. Guru Usab'a menyatakan din, tanpa menjelaskan ya mutakalimnya. Tapi ada yang menyatakan, yang menjelaskan, dini Yaitu Ya'kub. Haa? Dagub Taib. Jumlah ulama menyatakan bahawa Lakum dinukum waliyadin itu mansuh dengan ayatul harb. Wadaqabla an yu'mara bil harbi. Khabar. Kasi, kasi. Sebelum ada ayat gital. Ayat gital itu. mengadil al musyrikin kafah kama yughadilunakum kafah ini disebut ayatul harab atau ayatul qital ini disebut ayatul harab atau ayatul qital ayat ini ada yang menyatakan mansuh. Ini tanya sama Abanti. Berpu na Ayat ini, Ada yang menyatakan mansuh dengan ayat Alkitab. Ada yang menyatakan tidak mansuh. Ada yang menyatakan ayat ini tidak mansuh. Kenapa? karena din di sini tidak diartikan agama Islam, tapi diartikan jazak. Lakum dinukum waliyadin, din mana jazak? Lakum di lakum jazau amalakum waliyadin walana wali jazau amali. Itu. Lakum dinukum waliyadin. Jadi ayat ini ada menyatakan lakum dinukum waliyadin, itu ada yang mansuk dengan ayatul gital atau ayatul harap. Ada menyatakan tidak mansuk, tapi din bimakna al-jazak. Lakum dinukum waliyadin, Ailakum ay lakum jazak wa'amalikum walijazai'a'amali. Nah. Adapun faid daripada ini surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus sabda kuliaul kafirun takdilu rubah Al Quran kuliaul kafirun itu adalah membandingi dengan seperempat daripada Al Quran. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dimintai sama sahabat Aus ini. Faqala Iqra indama manak mika qul kafirun fa innaha bara'atun minasy-syirik. Bacalah ketika kamu tidur qul ya kafirun karena sesungguhnya qul ya kafirun adalah membebaskan kamu daripada kesyirikan.